На ній була чудова сукня від модельєра, якого я добре знав і у якого сам часом одягався. Моя школа. І з задоволенням відзначив про себе я. Тепер будемо розмовляти, все згадувати, їсти і пити. Хоча, власне, про що говорити. Я ж все про тебе знаю, а ти, мабуть, все знаєш про мене. Від слави не втечеш. Я усміхнувся, це було правдою. Тоді розповідаєте, «Про що ти не говориш у своїх інтерв'ю?» – запропонував я. «Ти маєш на увазі про тебе?» – засміялась вона. «Давай про мене!» – махнув рукою я. «Добре». Її очі стали холодними, як у кішки. Ну ось, наприклад, можна почати так. Жив собі один чоловік. Він був молодий, розумний, вродливий. Він нудьгував, бо не мав до чого прикласти свій талант. Він так знудився, що підібрав на вулиці Кошеня, і з нічев'я почав виховувати з нього лева. «Левицю», – підказав я. «Так, левицю. Адже Кошеня, як на гріх, виявилося жіночої статі. І це дуже прикро. Далі?» «Ні, досить. А якщо обійтися без алегорії?» «Без алегорії не цікаво. Ти ж не знаєш, чим все закінчилося?» «Здогадуюсь». Кошеня і справді стало левицею. Ні, знову розсміялась вона, все набагато цікавіше, то було не кошеня, він переплутав, то було тигриня, що заблукало у місті біля смітника. Він учив його стрибати крізь вогняне коло, сидіти на тумбі, робити стійку на задніх ногах, готував до великої арени, а воно мріяло про прерії та джунглі. «Яке невдячне створіння!» – пожартував я. Але мені стало незатишно. Вона таки добряче змінилася. «Добре», – сказала вона серйозно. «Давай, без алегорій. Навіщо ти мене розшукав?» Мені було важко сказати те, що я планував сказати. Але я звик говорити прямо. Я запропонував їй вийти за мене заміж. «О, Господи!» – сплеснула вона руками. І у цьому жесті було стільки театральності, що я помощився. Але за мить вона змінила інтонацію. І заговорила серйозно, і спокійно. Не сміши, ти ж, пригадую, ніколи не любив бути банальним. А зараз якраз складається класичний, і тому досить простий сюжет. Власне, в житті, як і у літературі, існує не більше п'яти пошарпаних сюжетів. Можна позаздрити хіба що Шекспіру. Він був майже першим у їх розробці. А цей, нагадує мені, Євгенія Онігина. Вона любила його, він її не любив, а коли він таки полюбив її, вона вже була дружиною генерала. Але ж ти не одружена з генералом. Так, мені нема кому зберігати вірність, задумливо промовила вона. І надто сильно тебе любила. А тепер усе згоріло. У мене купа справ. Я більше не думаю про кохання. Ти можеш бути спокійним. Я не курка. Ти ж боявся, що я буду квочкою, пам'ятаєш? Отже, у мене зовсім немає шансів. Я намагався бути веселим, жартівливим, але, дивлячись на неї, милуючись її силою, не міг не упасти у віччя. У нас є всі шанси бути друзями. Це я тобі обіцяю» тільки тепер ти приходь до мене». Лікар не міг утриматись від короткого смішка, і пан Вітольд невесело розсміявся разом з ним. Так, історія повторилась, тільки цього разу навпаки. Більше того, я змирився. Зрештою заспокоївся, і справді став частим гостем у її помешканні. Ми знову почали спілкуватися як давні приятелі, тільки тепер у мене було набагато більше ніжності, уваги, Якогось трепету. Я знав, що часом вона не встигає нормально поїсти і завжди приносив з собою щось смачненьке, не ресторанне, а те, що готувала моя хатня робітниця, допомагав їй зробити покупки, полагодити домашню техніку. Разом ми святкували новий рік із двох інші свята, які вона не так уже й часто проводила на самоті. Я був першим читачем і критиком всього, що вона писала. І тепер ставився до цього набагато серйозніше. «Щоб розсмішити вас ще більше, скажу, що іноді вона знайомила мене з своїми приятелями, які, підозрюю, були її коханцями, або просто такими самими невдахами, як я. «Не сумуй!» – шепотіла вона мені в таких випадках. «Ти для мене набагато більше. Ти ж знаєш, як це буває. Що я міг відповісти?»